Аборигени Слово аборигени використовується на означення корінних жителів тієї чи іншої країни. Однак найчастіше його застосовують до найдавніших мешканців Австралії. Перші люди прибули до Австралії з Південно-Східної Азії. Вони жили кочовими племінними групами, полювали зі списами та бумерангами, ловили рибу з човнів і збирали плоди трави та коріння. У них не було писемності. Цінні знання аборигени передавали в переказах та піснях. Європейські поселенці. Коли британці поселилися в Австралії наприкінці 18 століття, там налічувалося понад 300 тисяч аборигенів. Але чимало з них було вбито поселенцями або вигнано зі своїх земель. До середини 1900-х років чисельність корінного населення знизилася до 45 тисяч. Сьогодні кількість аборигенів перевищує 250 тисяч. Починаючи з 1960-х років, уряд офіційно закріпив за аборигенами їхні землі. Спосіб життя аборигенів Аборигени традиційно жили просто неба чи спороджували навіси з гілок та кори. Одяг аборигенів складається з пов'язок, виготовлених зі шкури кенгуру, які носяться на стегнах, та прикрас, при цьому їх тіла вигадливо розфарбовані. Сьогодні невелика кількість аборигенів малонаселених районів Центральної Австралії живе так само, як їхні пращури. Більшість же корінних жителів переселилася в міста. Мистецтво і музика Мистецтво аборигенів переважно відбиває їх релігійні вірування. Чи то на малюнки, розписи на стінах печер та на корі дерев, чи то перекази та пісні. Музика аборигенів виконується на діджериді – довгій дерев'яній трубі. Ритм відбивають за допомогою двох палець, постукуючи ними одна об одну. Часто для цього використовують бумеранги. Час новий день. Ритуали відіграють значну роль у віруваннях аборигенів. Частиною багатьох ритуалів є розмальовування тіла. Аборигени вірять, що світ створили їхні предки, серед яких були люди, тварини, сонце і вітер. Епоха створення світу у багатьох племен – Називається тим самим словом, що існовидіння.